Це ланцюжок моєї бабусі. У нього давня історія. Візьміть, я прошу вас. Ланцюжок сейда заподарувала студентці Віті. Хоча й не сказала, кому належав до неї. Не мала сили сказати. Розділ дванадцятий. Це було як удар грому. Те, що повідомив Андрій. Так іноді буває. Раптово без блискавки, ніби зовсім поруч, з запоміченої хмари. З неба, що ще годину, півгодини тому здавалося геть безхмарним. Андрій сказав, що дзвонила Ірина, його колишня дружина. А втім, чому колишня? Вони ж досі були офіційно нерозлучені. І просила зустріти у Борисполі, в аеропорту. Післязавтра прилітає з Греції на, з Греції на новорічні різдвяні свята. «А до Луцька вона приїхати не може?» – доволі зо Віталія. «Може, могла б, але, бачиш, вона прилітає не сама, з донькою і внуком, моїм онуком». «Он як? У тебе є онук? Андрій у відповідь явно щасливо. «Виявляється, є». «Я не знав». «Повір, не знав, що у Світлани...» І сказав далі, що він вже не бачив Світлани, доньки, майже десять років. «Он як? Цілих десять? Ювілей?» «Ну, майже десять. Вісім з чимось. А внука взагалі?» Виявилась, донька там, у Греції, встигла не тільки подорослішати, а й вийти заміж». «Ну, повір, вона про це не казала» і про те, що сина, внука народила. То вони прилітають ще не тільки з греченням, але з греком? Чи відразу з двома греками? З двома? Андрій був безпорадно розгубленим. Ну, ти ж казав, що твоя Ірина, як ти підозрюєш, теж має грека. Казав, вона вже не моя. Ти, наче, шкодуєш? Ні. Він, якось, мов би, не сказав, а видихнув. Тільки не болісно, а з полегшенням. Відколи я зустрів тебе? Ні. І далі прохально, що він тільки привезе, бо ж малий, бо з багажем прилітають, тільки привезе, ну, доньку побачить і внука, і повернеться до неї Віталії. Можеш не вертатися, сказала Віталія. У вас, дається, намічається, як це колись казали, о, у вас з'єднання сімей чи сім'ї. Він простяг до Віталії руку. Вона свою забрала. Сховала аж за спину, наче боялася, що її руку з'єднає з тим грецьким кагалом сімейкою. Господи, ну чому вона така нещаслива? Чому її щастя таке запізніли? виявилося ще й крихким? Я зараз закричу, подумала. Ніякого з'єднання не буде, сказав Андрій. І не гнівайся. Я тільки їх привезу і все. Ну, зрозумій це ж дочка, я її хочу побачити, бо інакше з сином не вельми контачу, то, може, хоч Світлана, ну, тут така ситуація. «Що ж їдь?» – дозволила Віталія. «Їдь і привозь, але якщо не вернешся до мене, я тебе вб'ю». Він поїхав і не повернувся. Вирішив доїжджати рано вранці. Літак прилітає до Борисполя опівдні. Отже, щоб вчасно приїхати, моєю теградайкою сказав, треба вирушити десь о п'яті ранку, не пізніше. Так і зробив. Майже так. Віталія не спала тієї ночі. Майже не спала. Сторожила, гартувала його сон. Точніше, намагалася вартувати. Боялася поврахнутися. Ввечері він спробував обняти її, пригорнути, заспокоїти. Вона бачила, як Андрій переживає, почуває себе винним і все ж, все ж не відмовляється від цієї поїздки. Більше того, виглядає тревожно щасливим. Переконувала себе, так треба. Це ж дочка і сюрприз, онук. Але чи то ревнощі, чи ще якісь відчуття, дивне, незбагнене відчуття, що не Андрій навіть а щось інше, більше не знане, от-от вислизне, полишить її, поки не разом з ним. Притом вона завжди не полишала, а навпаки наростала. Здавалося, поглинає її простір довкола. Вона вже належить чомусь іншому, де, Андрій... де Андрія і її ратівника й коханого не буде. Забилися тривожному сні, ніби стисно суму з усіх боків. На півсні тільки десь... За годину до того, як продзалинчав, ні, закричав будильник, Андрій прокинувся відразу, і це породило підозру. Не спав, чекав, але ж вона схопила ще швидше. Навіщо? Мій нова думка. Треба було прикинути, що спить. Не поверхнутись, Може б і він проспав. Думка інша про підлість трохи збентежила. І за годину його не стало. Він сказав на прощання. «Ти ще поспи». Вона «Не засни за кармом, їдь обережно». Я тобі зателефоную. Не подзвонила дурна гордячка. Подумала, якщо я йому потрібна, потрібна більше, ніж чи двоє чи троє, сам подзвонить. Не подзвонив. Коли чекання стало нестерпним, набрала номер його мобілки, щоб подзвонити із прильотом, щоб із прильотом щасливої сімейки. Його сотовий не відповів. Ах так, сказала вона. Зло набрала номер ще раз. Тепер жіночий голос проінформував, що, на жаль, абонент на даний момент недоступний. От і все, подумала Віталія, як просто пройшов день, за ним другий. Віталія зрозуміла, хоч як опиралася цьому, що її знову зрадили підло, несподівано, а зрадив той, від кого найменше сподівалася зради. Виходить, вона не розбиралася в людях, ніколи не розбиралася. Досі не розбиралася. Едуард був її першим коханням. Вона покохала його всім своїм юним серцем. Кинулася, мов, у вир. І вона йшла за його потужною чоловічою силою. Їй подобалась його неординарність, незвичність у всьому. У всьому – перепитала. Його виклик узвиченим поняттям, навіть надто правильній мамі, суспільству, тому, що було – як вона відчувала підсвідомо, не таким. Вона його захищала і виправдовувала, боролася за нього і програла. Тимур виник несподівано, мов би, ні звідки. Виник на розломі її свідомості. З минулого, яке вона відкинула, але де він був, де кохав її таємно і віддано. Вона й повірила йому, й мстилася до арду. Тимур теж виявився не таким. Таким і не таким, бо його ревнощі вбивали і забавляли, викликали бажання опиратися і сміятися. Вона покохала його, коли повірили в ілюзію того, що поразка може бути перемогою, що вона вже розчинилася у другому своєму «я»,